Parancsot teljesíteni kell. Emlékezetes péntek este volt. A század parancsra felsorakozott, és magam is ott álltam 30 kilométerrel a lábaimban, mint a többiek. Hiába volt barátságom a hadnaggyag, nem kaptam három napnál több eltávozást. De az a három nap égnek földnek ajándéka volt. Három napig járkáltunk Budapesten, az előírás ellenére én civilben, Mériklerrel, kart karba öltve, felújult és megerősödött szerelemmel, mint egy álomban. Ott álltam tehát a napi parancs felolvasására sorakozott század legényei között, de szívemben az elmúlt három gyönyörű nap emléke zsongott. Mérikler a Ritzben lakott, a legfelső emeleten, és bámulva a csodás kilátást így szólt. Szákri Imri, most már sok mindent megértek a lelkedből. Hogy ismerem ezt a várost, amiben születtél. Csodálatos város ez, nem csak gyönyörű, de még bús is. Kevés a nevetés, az önfelett kacaj, de sok az udvariasság az idegennel szemben. Itt minden külföldit Istenként tisztelnek, nem úgy, mint nálunk, ahol a külföldire csak annyi ügyet vetnek, hogy azt mondják rá, pészkos idegen. Vereslaci jutott eszembe, és megvillant bennem, hogy mérik le, milyen jó megfigyelő. De nem mondtam meg szerelmemnek, amire már rájöttem. Az, hogyha Párizsban nagyok a társadalmi ellentétek, akkor itt még nagyobbak, szinte kiáltanak. Nem beszéltem neki arról, hogy a tápiói fiúk meséltek nyomorukról, nincs telenségükről. Csak átfogtam a vállát, magamhoz szorítottam, és vállat vonva, ostoba közhelyet idéztem. Széljavi, ez az élet. Mindketten lendületes terveket szőttünk. Majd, ha leszereltem, természetesen azonnal visszautazom, és bár a kis revűt más komponálta és sikere van, majd az lesz az igazi, amelybe én is beledolgozom. Kétszer voltunk együtt szüleimnél. Édesanyám felvette tízesztendős fekete csipkeruháját, és apám is úgy kiöltözött, mint főlegénykorában, s merészen beszélt néhány szót franciául. Sajnos a paprikás csirke túl erős volt mérik lernek udvari érdeklődött, hogy nálunk hány ember hol meg abba, hogy kiukad a gyomra a paprikától. Álmodozásaimból most Attila szakaszvezető szentori hangjára riasztott fel. A parancsot olvasta. Foglalkozás szombaton! ébredt ő 6 órakor? Pajtássági vizsga, melegítő gyakorlat, reggeli. 6 óra 30. Sorakozó tájás felszereléssel. Kihallgatás. 7 órakor gyakorlat a lőtérre. Éles lövészet célba, majd felbukkanó alakokra 12-ig. 12-15 kó Ebéd a tábori konyháról. 13 órakó az éles lövészet folytatása. 15 10 kó sorakozó bevonulás a körletbe. Büntetés. Cidok Ferenc határő azért, mert az előző pajtársági vizsga során kapcái kimosatlanul hevertek, a gyengén tisztított bakansain három heti laktanyafogsággal részesül és a látogatásától is eltírtatik a fogság ideire. Garai Imre határült a gellért szállodába kirendelem szombat este 8 órára, ahol a tiszti találkozón mesteri foglalkozást végez. Ezért a kimaradás igazolást Attila vezetőné, az aszlóaj pecsétte megerősítve átveheti. Nevezett kellő felkészülés céljából az éleslövészeti kivonuláson részt nem vesz. Parancsolvasás után a fiúk körül vettek, ölelgettek. – Mondtam hogy cigány vagy Imre! – így fabók az urasági cselé. – Hát, neked felvitte a dolgod az Úristen! – mondta Czapkó a zsellér. Cidok, aki laktanyafogságot kapott és civilben kocsis volt Mérgesi uraságnál, irigyel jegyezte meg. – Zánész, színész, borbél! Azoknak való a katonai élet. Grünblatt a postól segéd, e kétméteres óriás bevonzott magával a legénységi szobába. Szája habzott a gyönyörtől, kezeit dőrzsülgetve. Ez igen, Imi, ez igen, megcsináltad a szerencsédet! Ha akarsz, többé ki se vonulsz, se élesre, se vakra. Képzelem majd, miket fogsz máséni. Ebben generálisok lesznek, ott talán még várók is. Szeme különös fényben égett. Nagyszerűen élvezte már előre is az arisztokratákkal való találkozásomat. Gergely lépett mellénk, Gergely Pista, aki szívrohamik kínzott, Attila szakaszvezető. Ábrándos, kék szemű legény volt, tréfában, mulatságban részt nem kérő, szemérmes, mint a lányok, és jószívű, mint az öregasszonyok. Fére vont. Azt is jázniék ki, hogy kék lánya van a falunak, két virágja. Meg azt is, hogy téged pedig az uraság Viganóba járat. A legénységi szobák megélénkültek. Mindenki a nagy eseményt tárgyalta, hogy így a garai, meg úgy, ki sem kell vonulni nékie. Burokba született a cigánya. megúszik oda-vissza negyven kilométert. Vaj, mit csinál egész nap a külletbe? Mert hogy a parancs azondi, hogy előkészülhessen. Talán lemegyen a kantinba még zongorálni, gyakorlat céljából. A körlet lázban égett. Végre egy téma, amin el lehetett morfondírozni, mert különben az ember mindig csak hazagondol, vágyik. Csak vereslaci nem vett részt az általános lelkesedésben. Ő elvonult néhány melóssal, és mindig ugyanazokkal, a folyosó egyik ablakához, és mindig ugyanahoz. – Hogy miről beszéltek? – ki tudja. Már a takarodót fújták, amikor odalépett hozzám, és szinte súgva mondotta. – Elmégy a hülyék középolyácának? – Köszönöm! – feleltem megbántva. Veres lassan vetközni kezdett. Már ingben gatyában állt az ágyunk előtt, majd ingét is levetette. Ekkor észrevettem, hogy bal deltáján hatalmas, bemélyülő sepphely van. – Mi ez, Laci? – kérdeztem, és a sepphelyre mutattam. – Semmi! – felelte szárazön, és felugrott az ágy emeletére. Grünblatt is vetközött. – Imre, ma alig várom a vasárnapot, hogy mesélj, hogy mi volt! Veres Laci megfordult felettem. Az emeletes ágy nyikorgott. Majd hallottam, amint Laci rágyújtott a gyufas hercegését. Veres odakéreckedett Glümblathoz. Mit érdekel annyira a tisztek, Moria? – Hogy még érdekele? De még mennyire érdekel, barátocskám? kélyesen csámcsokta. Talán még József főherceg is ott lesz. A hadsereg színe jó, tábornokok, vázérezredesek. Kár, hogy nem téged hívtak Grünblatt, Matyi, te összekötnéd a jót a hasznossal, még posztót is eladnál nekik. A jó is furmók kacagtak, Grünblatt pedig felült a vaságyán. Nagy súlya alatt szinte zokogott a vékony alkotmány. Kihívóan süvitette Veres felé. – E is ha eladnék? Utóvégre kereskedő vagyok, hogy még csak segéd is. – Nyugodt lehetsz, ha megnősülök, önállósítom magam. Most Veres fogott kacagásba. – Szaporítanád a tolvajok számát? Tudod-e, hogy a régi Rómában a kereskedőknek és tolvajoknak egyistenük volt? – Az lehet, felelte Grünblatt, de ebből láthatod, hogy kereskedőkre ma akkor is szükség volt. – Igen, folytatta a vitát Laci. A tógát megvarta a varrónő kétezüstér, az ügynök elatta a kereskedőnek három ezüstér, és a kereskedő meg a polgárnak hat ezüstér. Így került a kétezüstös tóga hat ezüstbe. Ezért volt közös az istenük a kereskedőknek, meg a tolvajoknak. A paraszt fiúk majd legurultak az ágyukról nevettükben. be. sietett megérezni. Ha a gabonával, meg a lóval, meg a hízóval manapság nem ugyanígy van. Bautos, cenzár, kupác keres a veráltéken. Nem szóltam bele a vitába, de napnál világosabban mutatkozott meg előttem, hogy Veres igazat beszél. A szép úri világ és a szegények világa között űrtátunk hogy ebben a mi hazai életünkben valami nem lehet rendben. Másnap a kéretlen szabadidő büntetésnek tetszett. Egyedül lézengtem a körletben, csak az ügyeletes őrvezető, a tápiói Jágerpali szabadkozott. Ágyék, a bálá is és jó hazaival, kolbásszal meg pecsenyével kínált. Volt idő a beszélgetésre, elmondta nékem bánatát, örömét egyaránt. Az apjaházát elvitte a bank, azaz csak elvitte volna, ha ő, Jáger, ki nem váltja az árverésen, mert hogy ő a választottja családjával összehozta a pénzt. Rengeteget tanultam Jáger paliton. Előttem állt a sínlődő magyar falu keresztmetszete, és én, aki sohasem foglalkoztam társadalmi kérdésekkel, és még azt sem láttam meg, amit nálam egyszerűbb emberek is világosan láttak, most érdekesnek és izgalmasnak találtam az osztályok ellentéteit. Hová tartozom én? Művészkedő, sikereket hajszoló, de igazából semmihez sem konyító senki. Életcélomat a zenében látom, de tehetségem korlátozott, nem bírok magasra emelkedni. Úgy éljem le életemet, mint kacsa sas, vagy mint sas lelkű kacsa. Mely magasabbra törekszik, hegyormokra, de legfeljebb a dombocskákat tud átrepülni. Dombocskákat, melynek neve sláger. Egyre izgatottabb lettem, ahogy a Gellir szállóbeli szereplésem ideje közeledett. Mi lesz ott? Hiszen a tisztek között is akadhatnak zeneértők, és azok megfigyelve bizonytalankodásaimat, mit szólnak majd gyenge basszusáimhoz. Talán kitűnő pianisták is lesznek közöttük, és csak nevetnek majd erőködésemen. Fülemet forrónak éreztem, a szívem kalapát lámpalázom volt. Még hogy katonák közt ne lenne jó muzsikus hiszen leháris katona karmester volt, meg Pécsi, aki a boszporuszi őrt írta. Hogy izgalmamat levezessem, előkerestem katonaládámból a kapcák alá rejtett kis hangjegyfüzetemet, és valamiféle katonaindulón kezdtem gondolkodni. A mű amarosan elkészült. Sokat hallottam a tápiói fiúk hazai nótázását, és gyerekkori emlékeim, zenei megsejtéseim, pesztonkák dalolgatásai segítettek abban, hogy a francia sanzonok világát elfeledve valami magyarosat hitelesen népdal hangvejtelőt hozzak össze, anélkül, hogy valójában ismertem volna a magyar népzenét. Csak az ösztön vezetett, és arról sem lehetett elmondani, hogy halál biztosan talál, bár sokszor sok mindenre ráhibáztam későbbi karakterdalaimban, amikor találomra alkalmaztam az arab skálát vagy a kínai pentatóniát. Az utóbbinál kínosan vigyáztam az ötfokúságra, s a nagyobb hitelesség kedvéért még a pin hangokat sem vettem figyelembe. Az újonnan komponált indulócska hangjegyeit gondosan az a zsebébe helyeztem, és miután bekaptam az esti zupát, 19 óra 30-kor szabályos kimaradási jegyel a kezemben kiléptem a laktanya kapuján. Mint hogy az őrség figyelte lépteimet, szabályosan letisztelettem kapisztrán szobra előtt, ahogy illett, és lebaktattam a várból. A gellért nem akart beengedni a főkapun, de amikor elmondtam neki, hogy mi áradban vagyok, sőt a kimaradási jeggyel is bizonyítottam fontos küldetésemet, megengedte, hogy egy mellék közelítsem közelítsen meg az olimposzt, a tisztulak külön termét. Besenci Hadnagy úgyis, mint főrendező, már az ajtóban fogadott. Tetőtől talpig végignézett rajtam. Egyik gombomat rossz megigazította, majd parancsodatott, hogy azonnal üljek a kis emelvényre állított zongora mellé, és mit sem törődve a majdan belépő tisztekkel tisztelgés nélkül játszak tovább. Úrimám. Párizsban hallgattam néhány jazzzongoristát. Virtuóz Virtuosz billentyű kezelésük, finom ujjaik tovasiklása, megragadó volt és számomra félelmetes. Padilla, a spanyol, aki később világhírű lett hatnyolcados táncmarsaival, a Valenciával, a Sösseszt Parival, valamint csodálatos Violet Téra szerenádjával, a Mikádóban úgy zongorázott szólóban, mintha hangszerek áprázatos zenekar lenne. Az önök kis Pollu, a mennyországhoz címzett lokálban nem csak gyönyörűségesen énekelt, de zongora játéka is élmény volt. És legutóbb itt Budapesten a Ritzben töltöttünk egy estét Mériklerrel, ahol Grünauer az akkori idők jazz zongorista királya bájolt el olyan fergeteges demenciákkal, melyek részemre elérhetetlen álomnak tetszettek. Bár Grünauer a Bachmann zenekarban zongorázott, szólókat is játszott, és olyankor abba maradt a tánc, a közönség némán figyelte a művész görsvin egyvelegét, vagy saját maga komponálta jazz parafrázisát. Ezek után, hogy merjek én a zongora mellé telepedni. Ott ültem hát a bársonyhangú Forster előtt, ideges félelemmel halálra szántam, veregettem a billentyűket, és játszottam mindent, ami csak eszembe jutott, az akkor ismert slágerektől a régi nótákig. A vendégek lassan gyülekeztek. Besenci hadnagyon kívül még két főhadnagy is egy százados fogadta a vendégeket. A lezredesig felfelé nem volt bokázás, feszesség, csak az ezredeseknél volt érezhető a rangkülönbség, adta alázatosság. De aztán a nagykutyák érkeztek, akkor Besenci, meg a két zászlóajtiszt összekapták magukat, és ilyenkor inkább a századosnak adták át a házigazda tisztjét. Hadnagyomnak igaza lett. Még soha láttam ennyi vén generálist együtt, ennyi lampaszt a nadrágon, ennyi tölgyfával légesített gallért. Egyre izgatottabb lettem, mert az érkező tisztek közül bizony nem egy tekingetett felé. Szigorú katonás szemükből nem sok jót olvashattam ki. Oda néztek, de egyben elnéztek felettem. A terem közepén véget nem érő hosszú, fehérrel terített asztalon karcsú borospalackok kínálták magukat ingerlően, és amikor a társasága, amelyet el, udvarias invitálására végre asztalhozult, a pincérek serege kezdett sürögni. A nyál összefutott a számban, mert világéletemben nagyevő voltam, és már a csészében felszolgált húslevesnél is szinte oda volna, hogy nekem is jusson. Ezt az éhségérzetet feloldott a félelmem. Itt senki sem törődik velem. Pöcsögtethetek, amit akarok. Hamisan játszhatok, vagy paderaszki módján. Ez teljesen mindegynek tűnik. Csak legalább egy pohárka borral megkínálnának. Attól nem lennének szegényebbek, gondoltam. Repertoárom lassan kimerült, de nyugodtan kezdhettem előről. Ember oda nem figyelt. Jó ízűen falatoztak és töltögettek, miközben támadásokról folyt a szó. től Hindenburgig és Pitantól Foghig minden nagy hadvezérről szó esett, taktikai és stratégiai elvekről, kiképzési és fejlesztési problémákról. Művészetről nem beszéltek, legfeljebb néhány művésznőről, és azokról elég szabad hangom, nem sok diszkrécióval. Társalgásukból hamar megtudtam, hogy a több nem csak a muzulmánoknál dívik. A boros palackok gyorsan cserélődtek, a stratégiát kiszorították a gálánsügyek, egyre több színésznő divatos kokot került szóba. Halkan játszottam, de ha hangosabban játszom, akkor is sokat meghallottam volna, mert amíg a vacsora kezdetén a tónus Úrian halk volt, most nagy nevetésekbe és fülsiketítően hangos társalgásba csaptak át. Barátom, az a sári lenke, az igen, barátom, az egy nő, barátom. Goidónak sem sikerült, oktávnak sem. Bazar combjai vannak, barátom, két oszlop. Ha ilyeneken, nyugodna Magyarország, barátom hogy veti fel a lábát? Megállni se lehet előtte, barátom! A vér megfagyott ereimben, amikor láttam, hogy egy fiatalos külsejű ezredes, egy szőke, cvikkeres daliást tiszt, felugrik helyéből, mélyen meghajol az eddig mellette helyet foglaló tábornok előtt, jobbra ráta megfordul, és peckesen kihúzott derékkal elindul felé. Egy pillanat alatt elfeledtem Besenci hadnagy úrnak intelmét, mintha rugó lökött volna, pattantam föl helyemről, és a megszokott dervi sűvőtéssel jelentkeztem le. Ezredes úrnak alázatosan jelentem, Garaimre, határőr, 111 per 2 zászló vagy negyedik század. Mindenki felén fordult, mindenki mosolygott, egy lampasztos idős tábornok kacagási rohamot kapott, és zsebkendőjével a szemét törölgette. Az ezredes is elmosődött. Mihály, leülni! Visszaültem az ongora székre. Besenci fehérevált képét láttam az asztal végén, kínosan mosolygott és ujjával megfenyegetett, amikor az egyik őrnagy nagy odaszólt neki. Csak semmi zavar! A tíz éjjajatoknál fegyelem van! Az ezredes odalépett az ongorához, fesztelenül rátámaszkodott. Azt. El tudod-e zongorázni, hogy. eltörött a hegedű... Drága őszapámra gondoltam, mert az ő nótája volt a híres dankó hallgató. Nem tudom, mi búj belém, nyugalom szállt meg, és énekelni kezdtem. Akkor még nem cigarettáztam, és tűrhető barító hangom volt. Végig énekeltem a nótát. Az asztal fön ülő vezérezredes tapsikálni kezdett, mire a többiek is tapsoltak. Besenci ragyogó arccal felszaladt az ezredes mellé, kezében egy üveg borral és pohárral, azokat elém az ongorára helyeztem. Jó van, Garai, így áll! Zavartam, meghajoltam, töltöttem, és az első pohár bort egyhajtásra kihittem. Aztán valahányszor csak szabad volt a kezem, legalábbis a bal, mert balról állt a palack, mindig töltöttem magamnak. A magasrangú tisztek sorra rendelték nótáikat. Tábornokok dülöngve jöttek a pódiumra, velem együtt az egész vendégség becsípve, kúrjongatva, most már kórusban énekelte. – Haragszom a töködre! – Ráborult a kukorica földemre. Meghagy! Hosszú volt a női szoknya sokáig, Tavaly nyáron felcsúszott az bokáig. Térdig ér az idény nyáron, Jövő nyarat alig várom. Mit te? Ponyorod! Legalább kigyönyörködöm magamat. Eltűntek a rangok, a töltsfadíszítések. Besenci hadnagy a tábornokkal rúgta a port, amikor azt játszottam, hogy hevveikony deszka kerít, A métű és a pincérek elnéző mosójal nyugtázták a nagyurak jó kedvét, csintalan viselkedését. Nekem Mérikler lerját az eszemben, és szégyeltem magam. Mit is mondott Veres? Elmégy a hülyék középolyácának. De nem voltam már elég józan ahhoz, hogy belássam Veres Laci igazát. Tántorogva felkeltem az zongora mellől, és Besenci hadnagyhoz fordultam. – Kérem, hadnagyú, a legújabb szerzeményem bemutathatnám-e az uraknak? – Csak mutasd, mutasd, mondta a hadnagy dülöngélve, a talpon állásét küzdködve. – Mutasd csak évre. A cikkeres ezredes még mindig fennállt a dobogon, most már teljesen beszeszelve, de strammul tartva a látszatot, mintha még birtokában lenne egyensúlyának, valamint nyelve szabad forgásának. Besenzi hagynagy nagy neki. E-e-e-egynek Kövér hordóhasú tábornok figyelt fel rájuk, s közben kezeivel a berugottak módján hadonászott, deklarálni kegyeskedett. E-e-egyne? Sáperlat. Lábaid úgy mint mintha kardja a derék szíján függött volna. Ő is fel akart lépni mellém a dobogóra, de ez csak egy szemfüles, fiatal hagynak segítségével sikerült. Elővettem a reggeli szerzeményemet, magam elé tettem, és jó rosszul eljátszottam. – Bravo! – kiáltotta a hordóhasú. – Na, undi, water, a szöveg! – azt még csak ezután szeretném megérni, alázatosan jelentem. – Megcsinálni! – így a hordóhasú. – Azzonnal csinálni! – zenét abba hagyni! – Indulj! – és felbefögött. Éreztem, hogy arcomba szökik a vér. Nem a feladattól ijedtem meg, hanem a bántott. Felugrottam, és egy márványasztalhoz telepettem. Gyűrött tétlap üres hátára róttam a sorokat. Nem volt nehéz munka. A kétnegyedes zene meglehetősen egyszerű ritmusképlet megkönnyítette a dolgomat. De jaj, a hordóhas újból mellettem volt, és hallottam svábos kiejtésű szavait. A szép katona élen legyen témád, legyen humor penne. Alázatosan jelentem, igenis. Na majd látjuk és ezzel elgurult. Negyed óra sem telt bele, és én újból fenn voltam a dobogón. A kövér generális megkérdezte. Kész? Alázatosan jelentem, kész. A tábornok összecsepte kezeit, tapsikát. Örai, egy határőr, aki itt zongorázni fogja önöknek előadni a slapsz komponiert induló. Ég mit herren? Halljuk, no mi fene? és a tisztek kezükben poharukkal odajöttek dobogom köré. Kicsit szédültem, kicsit túl bátor lettem. Élveztem, hogy az általános figyelem felén fordul. Belekeztem. Jaj, de furcsát álmodtam az éjszaka, ez századosul léped be a szobába. Edes fiam, jó hit hoztam tenéked, elhoztam a szabadságos leveled, saját pénzen ültem fel a vonatra. Elutaztam az én édes falumba, de amikor a kis rózsám megcsókolt, felébredtem kisült, hogy csak álom volt. Csak álom volt, ha ha hu ha ha, -ha, -ha. ha a hordóhasú. No, ez jó, Pesenci! Pesenci hadnagy nagy előállt. Fantasztikus küzdelmet hívott a saját egyensúlyával. Te fagy, a határőr parancsnoka! No! Intézd el vidivel, hogy ez csak álmodja a szabadsága. Hozzám fordult. No, mennyit? Két hetet alázatosak, kiáltottam merészen. Határőr? Te túlszik. Egy hét és punktum. Öröm és szomorúság keveredett bennem. Mérikler már elutazott. Milyen jó lett volna vele tölteni a hetet. Az alkoholmámor most már mindegyik tízben másképp nyilvánult meg. százados összeszólalkozott terike miatt Párbajt, segédeket emlegettek, de három perc múltán már összefogózva óbégadták. Haragszom a töködre, ráborult a kukorica fődemre. A szakállas vezérezredes pedig félig a széken, félig a parketten hortyogott zömök, éltesebb ezredes pedig múján a borfortos abroszra, s kenyérgalacsimból formált katonákkal visszavonulósdit játszott. Na, kinek van még jobb combja? A sárilánkének vagy nagy lullának? hangoskodott egy elázott törnagy. Ha persze a Lenkinek, felelt az őrnagy kor és rangtársa. Tévedsz, barátom, tévedsz, Lolának briccses szombjai vannak. Táss csoda, ó, istennő, te csak a színpadon láttad, de én. No és Lenke Popsia, két tökéletes földgom, a tökély, és páncél melle van. Ó, szeretnék kisded lenni a keblin. A két őrnyagy olyan festelenül tárgyalt el a két szóban forgó istennő tagjait, olyan műgonddal parcellázták halmaikat és völgyeiket, hogy nem csoda, ha egy harmadik őrnagy felsikortott. – Adjátok már abban, ám bírom, álmegyek! A harmadik őrnagy fel is állt, hogy azonnal távozik, amikor a métr el, diszkréten a fülébe sugott valamit. A tiszt idegesen igazította megnyitva felejtett nadrágját, majd az ajtó felé botorkált volna. Ez nem sikerült. Félúton elvágódott, mire a vitatkozó őrnagyok felsegítették, és mindketten a kijárat felé vitték a harmadikat. Ez az angolos távozás megadta a ját a szimpózium befejezésére. A hordóhasú a berúgott törnagyhoz hasonlóan a parketre zuhant. Őt a sofőrje, a segédtisztje és egy pincér szállították a lent várakozó gépkocsiába. Besenci hadnagy lépett hozzá. Évre, nem hasztál szégyent a fejemre! Bár forkott véle a világ, leemelt a nagy egy üres tálcát, és tüntetőleg egy-egy dobott rá. A pengő csengett a tálcán, és azok a tisztek, kiknek agyában még pislák volt némi értelem, sorba járultak a tálcához, és ki 50 fillért, ki 70-et lökött rá fejedelmi gesztusként. A vezér ezredes is keresgélt a nadrág zsebébe, végre megtalálta bugyellárisát. Úgy látszik, üres volt. – Bravo, de mondta, és eltántorgott. Én feszes vigyázban köszöntem meg a tisztek kitüntető integetését, és amikor Besenci hadnagy megkért, hogy vigyem haza, mert nem áll a lábám, készséggel tettem eleget felhívásának. – Van nálad pénz? kérdezte a hadnagy, már a taksziméjén, hajnali négy óra körül a lánchíd közepén. – Van, van, hadnagy úr, csak tessék hátradülni. – Pészkap! Ötven pengőt kellett befizetnem a kamurira, pedig tudják, hogy a levonásokkal együtt alig maradt 200 pengőm havonta. Pedig, és itt nagyot csuklott, mi tartjuk az öreg roskatag épületét. Az öreg meg a zsidó rövke sorba adják a Garden mi meg az udvarlaki őrsége havi 200 év. A goldberger rugázik zsugázik, s közben antiszemita politikát csinál. Fél a kommunistáktól, de tart dísz szocikat. A Peyer például nyala német horgosoknak, egy százados az összekötője, de ugyanakkor Anglia felé demokratikus. Mi meg Mannlichtet, meg Schwarzwaldet használunk, de már Belgiumban is géppisztöly minimum. Papírcsákóval és fakardal állunk őrt a nyugati bástyán. Operettország, operett hadsereg, Csupa barátom, csupa asziló. A mi földünk már ráment arra, hogy tiszt vagyok. Ét legalább rázán kellett születni ahhoz, hogy valaki bírja az irámat. Beszélt és beszélt. Nem törődött velem, de még a sofőrrel sem, aki minden szót hallott. Egyszerre csak megkopogtatta a sofőr sofőrvállát. Megállni! Kiugrott a kocsiból, és nagyjából visszadta a flaszternek, amit a gellérti lakomán megevett és megivadt. Azután Snydigul visszabotorkált a kocsiba. – Gyerünk föl a laktanyába, nem érdemes már hazamenni. – Hegy de repül, repül, hegypetteska, tica, Nekem megközben az járt az eszemben, hogy a vers, melyet a márványasztalon kutyafuttában írtam, milyen pocsék teljes. Éjszaka, szobába, teneked, leveled, vonatra, falumba. – Se baj, a tiszteknek így is jó volt, és ha egy kicsit odafigyelek, jobban megírom majd.